<laughs> sådan. <laughs> så er vi craftede med en gang. Vi optager det der opkast. Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Hvad der sket til sidst, hvad sker til sidst? Nu bliver også rantet lidt, va? Nej. Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så ved jeg Det er bare sådan, jeg ser. Det er lidt for sygt det her. <laughs> okay. Jeg hedder lige Thomas. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Ah. Oh. Og så der, mand. Kæft, det er længe siden, jeg har fået lov at sætte den her oh. fabelagtige jingle på, hvis I ja. selv skal sige det. Jeg sidder stadig og tænker, at jeg godt kunne tænke mig at opdatere den. Ikke for at tage noget fra jinglen, men for Nej. at måske at sige, at vi er blevet til mere. Ja, men jeg synes jo faktisk stadigvæk, at den her jingle holder 100. Den holder 100, mand. Men jeg har det som om, hvis vi optog vores stemmer i dag, de ville meget ja, okay. mere maskuline, de ville lyde som mennesker, der har prøvet ting. Det er selvfølgelig, at du tænker på de der små øh, klip. Ja, jeg tænkte ja. sådan, at de skulle sådan lidt, øh, det lyder som to konfirmanter, yeah. og det lyder noget agtigt, tror jeg, som jeg taler i dag. Jeg sad ja, faktisk lige mens jeg spillede den og tænkte, det er utroligt så meget, som det lyder. Som ja, jeg ville ønske, at jeg egentlig måske lød federe, ikke? Altså det er den der dialekt, du tager på, det er ikke okay, hjælp, den, den, den giver dig så... lige 25 okay, <laughs> år. Så det, så det, det, det, det, det kan det være skældende i tænder, når du ja, tænker med det. det jo, noget, og, Nå, jamen altså, velkommen tilbage til det dystre skæg. Ja, for fandme. Også til os. så er vi i gang igen. Så er vi sgu tilbage efter, hvad hedder det? Hyatus. En hiatus. Hiatus. Ja, men vi har bare haft travlt igen, og så og så sker der jo det unægtelige, at at vi ikke har tid til at se hinanden. Ja. Ja, siden sidst, der har jeg jo mere eller mindre lavet et one-man-show. Ja. Øh, yeah. Fra start til slut Altså ikke et, sådan hvor jeg næsten gennemført. Men sådan, jeg, har, jeg har lavet en turné øh, Jeg var inde og set og der gennemførte du Ja. Yeah. Til trods for alt muligt Men ja, det, kan kan kan sige... det kan vi kan komme ind for senere ja, det, ja. Jeg tror vi lige, vi skal varme den lidt op Før ja, okay, ja. vi stikker hånden ja, ja. helt ned i mulden Det er måske rigtigt nok øh, Nej, men, øh, men det har faktisk været Hvis jeg lige skal vi bare lige, bare lige runde, at jeg har været på Run Man Show Turné, fordi at det er jo stort for Ikke særlig mange mennesker ud over mig Øhm, Arh, nu synes jeg også du undersæller dig selv, har du ikke? Nej, nej, nemt sådan. Øh, øh, du ved, øh, det har fyldt mest for mig. Det vil jeg have, den hat vil jeg have lagt. Kongehuset have. var der ikke. Nej, de var det sgu ikke. Men hvad hedder det? Det har været rigtig dejligt at være på den her Wonderman show sådan Og øh, jeg fik jo så en struks af vores øh, hvad hedder det, fællesschef Wolfing, Wollern, Wolfingeren, Wolf. <laughs> at øh, <laughs> Wolfinger. Ja, at det han, at jeg skulle prøve og du ved, og glæde mig til det. Mm. Øh, og det lykkedes faktisk øh, ikke så godt i, i langt hende af vejen. Men, Vi <laughs> men på et tidspunkt Der tænkte jeg også At det måske også, at jeg måske også bare skulle have lov at være den jeg var Og den jeg er er sådan en at Jeg er ikke sådan en der bare går happy go lucky Og glæder mig til at lave mit one man show Indtil jeg lige ved at det er godt og jeg har fået lov at lave det Jeg er ikke Nej. sådan en der bare sådan picture it Og så ved jeg bare om jeg kommer til at bade mig i lykke sådan. Nej. Og det er ikke fordi jeg går og tænker hvad nu hvis du ikke kan huske det sådan, Jo det gør jeg men det er en meget lille stemme eller siger det, ellers det, så er det kan bare, du ellers er det jo bare fordi at man ikke har fået lov at stå og lave det som man har ikke noget forhold til nu. Men efter Nej. jeg ligesom havde lavet det et par gange og var landet i det, så kunne jeg mærke at jeg egentlig bare når jeg kom der ud, var rigtig stolt over at der var kommet, alle de mennesker der var og at jeg var stolt over at showet var så stabilt, som det. altså det er det mest stabilt. Du havde, havde udsolgt på bregen, altså. Havde det? Ja, du havde. Nå, fedt, Det er snakket med Ottenheim om, han sagde at der var der max et par ledige pladser og jeg kom en dag, i god tid Ja Jeg stod og røg en smøg nede bagved der Uden at du overhovede ja, ja. var der og sådan noget. Så jeg så folk komme Og tænkte Det var sgu lige imponerende du Jamen det, det er også gået over forventningen Med salget i de byer Hvor man ligesom ved At der, er, at der bor så mange mennesker At, at bredt stand-up Har en rimelig stor appel Fordi at mm. Det er jo ikke fordi at at, øh, at det ligesom mangler folk Der kan lige stand-up i de andre byer Det er bare nogle gange svært at, at have en by Hvor der er måske 500 mennesker der gider aktivt At tage ud og se stand-up Og så er der 11 one-man-shows på 6 måneder ja, ja, ja. I den by Så det må svært at være mig i forhold til sådan kæmpe kanoner Men øh, ja. der er kommet overraskende mange Også de steder Så det ja. har været virkelig sådan en positiv øh, oplevelse bare at tage rundt Og det har været rart ikke at have sådan et show Hvor man tænkte Uh, nogle gange bliver jeg lidt nervøs, når jeg når dertil, hvis jeg kan mærke, at jeg ikke har dem 100% i forhold til den forrige bid. Så er der nogle ja. steder, hvor man sådan, ikke fordi det er dårligt, at man har taget det med, men fordi man kan mærke, det lige der, hvor jeg skal gøre mig umage, hvis de ikke har købt den forrige præmis helt vildt meget. Så skal ja, det ja, ja. fordi, at det er noget, man måske har ja, kæmpet lidt med, eller sådan et eller andet. Og det har jeg slet ikke haft. Det har bare været sådan, at jeg har ligesom glædet mig til den næste bid og den næste bid. Så det har været sådan rigtig behageligt. Ja, men jeg var også som ude, udefrakommende roster. For at det, det, det føles jo, det, som det, det er Det føles som en lang fortælling yeah. altså, Når man sidder og hører på det, så er det ikke Så tænker man ikke, nu gik han i gang med den bid no, no. Der er ligesom ikke på den måde no. Punktummer hele tiden no. Så jeg kunne godt forestille mig At det er sådan et mere organisk show at med At det er at ikke det er sikkert, ikke... det får det samme hver aften Det får det nogle forskellige steder yeah. Og man behøver ikke at i det ret meget det samme for mig Fordi ja. at man kan ligesom stå ved den fortælling Det er ja. Og så... Altså, det er ikke fordi, det er blevet til et act, synes jeg, men, sådan, men det er bare rart ligesom, at kunne ikke at blive så påvirket af, hvordan de reagerer, fordi man er ret sikker på, at det her fungerer. Ja. Det har været en vild rar oplevelse at tage rundt med. Det var også virkelig godt. Jeg kunne virkelig godt lide det. Det er jeg glad for. Jeg synes, det var godt struktureret. Nu skal man jo ikke sidde og afsløre for meget. Der er jo stadig shows tilbage. Nå, ja. Det er jo ikke fordi, det er sådan en cliffhanger, hvor du kommer Nå, til at ødelægge noget. Nej, så altså, døde hans barn. Det var ja, også, åh, ikke det er nogle æh, færdige ting at sige. Ja. Men det var det eneste cliffhanger, jeg lige kunne komme på, okay. der ville være overraskende i den kontekst. Jamen, eller at jeg slet ikke havde et barn. Det, var bare det noget, havde, også, ja, det havde ingen, også, men der, så har du ude og med at holde det, dem. Det her show er en stor fuckfinger til kildekritik. Det er det eneste, jeg er journalistisk ja. interesseret. Jeg har slet ikke børn. Men så har du ude med at gjort dig umæg for at snyde os alle sammen. For jeg har været til to børnefødselsdage. Nå, men altså, hvis nu at du ikke har været til børnefødselsdage, så havde det været relativt nemt for mig at skjule, at jeg ikke havde et barn. Så havde jeg jo bare kunne købe en rigtig dyr voksdukke. Og så lægge billedet op af mig og Viola. Der var ikke nogen, der ville kunne sådan lige tænke, nej, du, nej. nu hvor han har fået det der barn, skal vi ikke lige tjekke, om det er rigtigt? Jeg altså... så et billede af en dame den anden dag, der legede hun at et barn med en voksduk, og, ja. og jeg kunne ikke se, det ikke var et rigtigt barn på billedet. det er det. Så jeg det tænker, at, man, skal ikke, man skal ikke altid bare, det kan godt være, at, at der er mange kendte, der slet ikke har børn, de har bare ikke vidst, hvad yeah. ellers de skulle gøre med deres Instagram, og så tænkte de, jeg fuck det. Vi, vi kører sådan en af de der dukker, Ja, eller så har Uffe Holm fået fat i den ja. helt avanceret udgave i hvert fald. De købte den det... uh, knippedukke, men kom til at trykke forkert i, uh, i en eller anden boks derinde, og så blev det en baby uh, en babydukke i stedet for en knippedukke. Det er egentlig ret vildt, at det der, man starter ikke, når man kan lave naturtro, robotter og dukker, at man ikke starter med, skal vi ikke lave nogen til børn? Man starter bare med, skal vi ikke lave nogen voksne, man kan stikke pikken op i? Det synes jeg er vildt sted at tage teknologien hen for at starte af. Det er fordi, man ved ligesom på en eller anden måde også, at... Øh, porno bare har en eller anden form for gennemslagskraft. Så hvis der er et land, hvor man tænker, jeg er ham, der sælger det her gummi til de her dukker, og jeg kan mærke, at det går lidt langsomt med at få solgt babydukkerne hvad nu hvis vi overbeviser nogen om at lave dem til sexdukker, fordi det der bare rådt salg i. Det er der bare, så ved man, så har vi nogle. Vi kan langtidsplanlægge med produktionen, vi kan bulkordre, du ved, vi kommer til at få de gode rabatter, og så kan vi. vi kan købe mange lidt af dem kan fungere sådan. som begge dele. Ja, de sådan, der altså... er mange, mange gode grunde til at gå ind på det branche. Jeg, jeg hørte jo på et tidspunkt, øh, jeg ved ikke om den er rigtig, men den virker til at kunne være rigtig at øh, man skulle jo vælge på et tidspunkt, om det skulle være Blu-ray, eller yeah. hed det bare HD eller HDR, eller hvad hed det? Nej, det var vel... Øh, det var vel... Øh, nej, var det ikke også VHS og Betamax? Jo, men der var i hvert fald på et tidspunkt, at man skulle ligesom vælge, hvad det nye format var. Yeah. om det blev Blu-ray, eller om det blev det der alternativ, der var i yeah. et par år. Og så var det noget med, at pornoindustrien kastede sig på Blu-ray, og sagde, det er det, det, det, det, vi udgiver i. Og så var det bare så massivt en... en en efterspørgsel yeah. der var for porno at det var ligegyldigt, det var blu-ray men så var det bare blu-ray der havde stor produktion og så var det det man gik over til ja yeah. det er i hvert fald sådan, jeg har fået det at vide det virker som om at porno er drivkraften bag rigtig mange yeah. teknologiske landvindinger, så hvorfor yeah. ikke også Lige hvorfor ikke også i dukkebranchen yeah. nej men jeg er da glad for at høre at din datter ikke er en voksbolddukke men yeah. et rigtig barn en voksbolddukke mm. det er ja det ville da være fucking ulækkert det er ja. også derfor, jeg det er jeg siger... det værste man kan kalde sin kæreste, sin kæreste tror jeg Ja, ja, også min lidt frægt. Min Nej, ikke så frægt. tror ikke, hun blive glad. Mere sådan en ensom, ensom mand, der har givet op, det. Hvad så, min erotiske Madame Tussaud? Nej, det Skal er lækker, far lige ja. smelte dig? Nå, men hvad hedder det... Jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig nogle gange at sige... At det, kender du det der med, at man, at, man, at man spiser noget, mm. og så får man det dårligt bagefter? Det kender jeg. Ja. Det, det prøvede jeg jo med relativt uheldig timing Ja, det er rigtigt ja, fordi jeg, øh, Vi er begge to med i sådan et program øh, som Der er blive lavet Så i sidste uge, der, der var jeg på nogle optagelser ja. øh, og, øh, og skulle også optage mit One Man Show ja. Og skulle også lave det i Roskilde og Ja. Tirsdag på de her optagelser Og jeg skal slet ikke sige, hvor jeg fik den Men jeg fik en rap ja. Og jeg kan huske, okay. da jeg spiser rappen Der tænker jeg Der er ikke rigtig noget i den her, der har den rigtige temperatur Nej. Hvad er, er der det, i den rap? Der er, øh, der er kylling, og ja. der er æg, og øh, der er salat, og alt muligt andet. Hvis madel, alt sådan, godt for hønsegården har hø... forkert temperatur, yeah, så og det, ved man... og det er det jo ikke fordi, at man kan jo sagtens have kold æg og kold kylling. Det er jo bare som om, at det var ikke var rigtig koldt. Det var ikke, ikke min det var. Heller ikke varm, varmt. Så jeg tænkte, sådan, kan jeg vide, om det har været sådan noget, at man har tænkt, oh, nu er den næsten færdig. Så lægger vi det bare lige derover hvor det er lunt, indtil det er helt færdigt. Fordi folk køber det jo sådan løbende. Ja. Og Så det måske kan være, at det ikke er blevet helt færdigt. Jeg spiser den i hvert fald om aftenen der vågner jeg midt om natten, og har bare stress på, ja. Hår, hård stress, kan jeg slet ikke ja. slåbe af, Nej. og ved ikke, <laughs> hvorfor jeg ikke kan slåbe af endnu, Nej. Øh, men det er fordi, at kroppen kan mærke noget, hjernen ikke har forstået, mm. og kroppen kan mærke, der er noget, der skal ud, øh, og kroppen har valgt, på det her tidspunkt, bare at trykke på panikknappen, og sige, alt skal ud, ja, den er reddet i du... <laughs> <laughs> alt skal ud nu, ja. øh, så lige pludselig kan jeg mærke, jeg skal på mm. og så løber jeg ud, og så sker der det, der sker, når man kan mærke, at man rigtig smart skal på toilettet og muligvis har fået noget, der ikke har været helt godt. Øhm, ja, og jeg er jo en det. Ja, øh, jeg ja, tænker, jeg skal ikke uh, gå mere ind i det. Det gør vi så tit i den her podcast. Det synes jeg godt, du må. Øhm, jeg er bare glad for, at det ikke er mig den her gang. Det spuglede <laughs> <laughs> Altså, det var som om, der var lidt almindelige afføring. Bare sådan, haha, du skulle bare på toilettet. Og så lige bagved, der ventede sygdommen. Og så, og så var det bare vand. Ja, bare vand, bare pssst, der kom ud af mig, og så øh, skete det, og så rejste jeg mig op, og så gik jeg ind og lagde mig, og så tænkte jeg, at nu skal jeg kaste op, og så ja. løb jeg ud og brækket mig, øh, og så kørte det faktisk bare sådan resten af aftenen, så om morgenen, der meldte jeg mig syg på arbejde, fordi jeg skulle optræde om aftenen, så ja. jeg kunne godt også tage på arbejde hele dagen, og så... Øh, ligger jeg og bliver fodret af min kæreste i løbet af dagen med lidt lidt rede og sådan noget og jeg skider i bukserne ind til klokken 08:00, jeg ind til klokken 2 om eftermiddagen og sådan noget. Og jeg har ikke sovet om natten, så jeg har ikke sovet siden klokken 2 om natten, Nej. så jeg får en lur sådan fra klokken 2 til klokken 4 og har taget, øh, hvad hedder det, sådan, og prøvet at drikke lidt og, og vågne, og har det været dårligt. Men tager ligesom ud og optræder om aftenen, for jeg kan ikke aflyse Von til. Det kan ikke. Nej, det er far, ligesom det, der er. En øh... jeg kan ikke komme. Ja, det er jo ikke kun derfor, du er i gang. Men du ved, jeg kan ikke aflyse det. Det er, er ligesom det, det er ligesom det eneste dårlige ved vores job, det er ja. det der med, at du, du kan, kan jo ikke engang hive Nej. nødbremsen, hvis du er ved at dø. Nej, så skal, det, du skal du i hvert fald bare... indstille dig på at miste en masse penge og en masse andet. Jeg er nødt til at tage sted Så jeg tager ud og har ikke dårlig mave, kaster op får sådan lidt adrenaline i en show, og det ender med, at jeg gennemfører det, men inden for de første 10 <tøk> minutter sveder jeg så meget, at, jeg sådan, at det drøber bare ned i det, altså det, det er det mindst rare, jeg kan forestille det mig. Det løber bare. Jeg har jeg i en time og 10 minutter, eller sådan noget, så jeg, oh, jeg er så træt til sidst. Men du, sidst, du er at jeg ikke at skide sidste, i bukserne? Ved, jeg formået ikke at skide i og så kommer jeg hjem og tænker ligesom, fedt mand, nu er det ved, oh, fucking overstået det her. Og så tager jeg på arbejde dagen efter helt smadret og har rigtig mange sure opstød, og sådan kan ikke rigtig... Oh. Jeg har det bare dårligt, men. Men, men nu er sådan, vi hen ved fredag? Eller ja, hvad der er vi hen ved torsdag? Okay. Og så sker der, og jeg spiser frokost og din hønsesalat. Og den, <laughs> du er ikke, den, du tænker, <laughs> de skal have en chance mere af det fjerkræ. Og så du ved jeg, gylder på lidt, men jeg har det ikke så godt, og jeg har den der kropsstress igen. Men, men det bliver dernede. Jeg har bare rigtig meget mavesyre, der kommer op hele tiden. Og så tager jeg hjem og, og slapper af med min kæreste og min datter, går i seng. Og, og så kommer der sådan en ro på systemet, og så har jeg det sgu egentlig meget godt. Og så lægger man til at sove, og så kl. 12. Og der skal jeg optage one-man-showet, så her når jeg vågner om morgenen, så ved jeg, at nu er det one-man-show-dag. Nu skal vi optage det på Bremen, der sidder 644 mennesker, der du ved, at det hele afhænger af, at i morgen skal være en god dag, og jeg er allerede fucking smadret, altså ja. fuldstændig ødelagt. Og så øh, kl. 12, der vågner jeg bare, og har bare sygt meget stress på. Altså mega stress den <laughs> Der er her, blevet heddet i håndtaget igen. Der er jeg ikke været rigtig meget på toilettet, eller kastet op i altså, lang tid, i 24 Nå. timer jo, 4, 36 timer næsten føler jeg. Og så, og så løber jeg bare ud på toilettet, og så starter det bare, men det er bare, altså, det er altså det er bare på samme tid i begge ender, så jeg sidder på toilettet, og det kommer ud af numsen, og så kaster jeg mig sådan over til håndvasken, og kan sådan lige få hagen ind over, så jeg kan brække mig ned i den. Og så er jeg færdig med at skide, og så rejser mig op. Og så er der så meget bræk i håndvaskning, jeg synes, det er ulækkert. Så jeg begynder at brække mig igen, men jeg er nødt til at gøre det med toilettet. Så jeg står sådan og brækker mig med lukkede øjne, mens jeg skyller ud. For jeg ved, at hvis jeg ser, at der er pøller dernede, så kommer jeg bare til at brække Du har ikke engang lavet et Det havde ikke nået, fordi det stod så... Jeg har aldrig set, det jeg ved, det er så ulækkert at høre, og det er, det, hvorfor, hvorfor nej, fortæller du det, det, det? Det, det? Jeg fortæller det, fordi det var så, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er også altså, det var, fordi, jeg var, at folk skal have deres billede af showbiz afstemt, med virkeligheden. ned, ned, altså degraderet til det lavst tænkelige væsen, der var på jorden, der, det spulede ud mm. af begge ender, ja. mens jeg bare prøvede at ramme afløb. Altså det var ja. simpelthen så forfærdeligt. Ja. Og så, græder jeg lidt, tror jeg, i løbet af natten også. Og det her, det sker mange gange. Altså, det sker, hmm. Jeg stopper med at telle efter syv, tror jeg. Det sker uhørt mange gange. Og det sidste tænker jeg, hvordan kan der være vand inde i dig stadigvæk? Hvordan kan du ja. stadigvæk bare gå ud og hælde litervis af vand ud af din krop? Og så er det ubenbart, fordi, at der kommer rigtig meget vand igennem tarmene hver dag, som du ikke skider ud, som kommer ind og ud af tarmene. i super ulækkert. Men det er sådan noget 4 liter eller sådan noget. Så ja. det kan du også bare pisse ud, hvis der er ødelagt tarm. Ja. Æm, så jeg var, bare, så ved, var helt dehydreret, vågner bare om morgenen og må bare skrive til alle, jamen vi skal optage one-man show i aften. Men, men this is the status. <laughs> og, så, og så ligger jeg bare på hele one-man showen ligger jeg bare i sengen indtil klokken to om eftermiddagen. Det er jo ikke lige den dag, man gerne vil have. Prober mig selv med Imodium Plus, som jo hmm. bare er proppemidlet, der bare ja, ja. stopper alt det, det de kurerer ikke noget, men det, det gør også, ligesom, at ikke kan komme termen, med det, ja. men det gør også, at man i, at ikke kan komme ud. Ja, det er ligesom at låse døren, hvis Voldexmanden <laughs> stadig er i din lejlighed. Ja. Ligesom... og så kommer regningen bare dagen efter, hvor man jo slet ikke er træt efter tre dage, hvor man bare har ikke indtaget noget som helst, vådt eller tørt og skidt sig selv og brækket sig selv mit over og optræt og, og været på optagelse. <laughs> men så fik du lige en, en hønsesalat mere, ikke? <laughs> nej, nej, nej, men så er du ved den dag, det er faktisk med, at drikke Red Bull inden jeg går på scenen ja, og optræder. det gør du fordi, ellers aldrig. Nej, men det er for fordi jeg er nødt til at få en anden form for energi. Men heldigvis tror jeg, at sygdommen så var så meget ude den dag, at da jeg skal optage det show, der får jeg i hvert fald så meget adrenalin, at jeg er stadig træt under showet. Jeg var ikke super meget til stedelsen i forhold til at, at, at, at mærke, hvordan publikumsreaktionen var. Jeg, jeg, kunne mærke, jeg kunne registrere, at den var rigtig god, men jeg, det var ikke fordi, jeg nød det helt vildt meget. Det var meget sådan en indsats. Men da jeg stod der, havde jeg det ikke fysisk dårligt. Og det havde jeg om onsdagen. Så ja. det var rigtig rart, at jeg rent faktisk kunne få lov at stå og gennemføre det, og så mærke, at det var godt. Jeg kunne da helt klart bare have nyt, hvis jeg havde haft øh, fucking overskud. Fordi man står og leverer alt, så godt man kan, velvidende. Jeg kan ikke gøre mere, end det, jeg gør nu. Mm. Og da er det bare rart at stå der med en fed overskudsfornemmelse, hvor man kan gå ja. sådan helt amok. Men det er så ikke sådan et liv, du skal have. sin, og ved du hvad, og sådan og er det. Og jo hurtigere du accepterer det, ja, ja. så hurtigere får du også okay med det. Jeg vil sige, man kunne ikke mærke, altså jeg vidste det jo godt, da ja, ja. jeg sad i salen, men jeg synes ikke, at man kunne se det på dig. Nej, nej. Du kom endda ind og lavede en dejlig. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt, at du kom ind og sagde velkommen til, før du sagde ja. Men jeg tænkte Hej er på også, os. at det var meget retsenligt at også bare få se dem, så jeg min kroppelig kunne mærke, at de var der. Sådan, du der lignede du altså ikke den mand, der var i panik. Nej, nej, det var jeg heller ikke. Jeg kunne mærke en sjov, at det her, det her skal nok gå. Altså, sådan, ja. det, jeg har god energi nu, og, det her, og jeg havde lært om munden, at jeg skulle lade være med at for meget af fra start, for så går jeg kold i midten, og så ja. bliver det hårdt til sidst. Og sådan ja. Så det, det hele gik godt, og jeg nød. Rigtig meget den sidste del af showet, fordi der kunne jeg mærke, at jeg havde energi nok til at lave resten, og at det allerede mm. nu var gået godt sådan. Så der var det rigtig rart ja. at stå der. Jeg synes, man må give guderne, skæbnen, ja. hvem end det er. Man må give dem lidt credit for ligesom at holde, altså de holder stilen med dig. Ja, det gør de de, de holder det ægte med Elias. Det er ja. ligesom, du, har, du har aldrig øh... en almindelig oplevelse med noget. Du har altid en Elias elers ja, oplevelse. Jamen, de ved jeg er bedst, hvis jeg lige ser lidt presset ud. Jamen det er jo, altså der er jo også mange af de historier i dit one-man-show, og de er jo også alle sammen rigtige. Det er det, der er så sygt for mig, det er det der med, jeg, jeg føler mig nærmest heldig, når jeg får en hemorride, fordi når ja, så kan jeg da skrive lidt på det. Ja. Men det er jo bare, det er jo hver gang, du går uden for din hver gang du skal noget, Nej. så går det galt. <laughs> Ej, men jeg har lidt ondt af dig nogle gange. Jeg synes, det er lidt synd, men det er også, fordi... når man tænker på, hvor meget det nogle gange har været op at bakke med den turné. Altså, Nå, det, ja, ja. altså der var mange Jamen, udfordringer Det har sgu været lidt op og varen Jeg havde lidt ønsket for dig At din optagelse på Bremen det var, sådan en, det var den dag Det ja, Det lige var der man cementerede At det hele endte Ja men hvis det var en dokumentar om dit liv Så var det ligesom ja. der at Vendepunktet kom Så ja. var det der det fede hiphop kom på Og ja. så så man bom, da bare og Køre bom. væk i en limousine ja. Det var ikke helt det var ikke 100% det, der skete. Nej, men det var det næsten. Men jeg følte mig ret sej og maskulin bagefter, at jeg havde stået det igennem og gjort det så godt. Fordi ja, ja, ja. det havde jeg absolut ikke gjort for ikke særlig mange år siden, hvor jeg havde det mærkeligt med mig selv og slet ikke vidst noget. Altså der havde jeg slet ikke kunne det på den måde. Nej, nej men jeg tænker at du har da også fortalt om andre One-Man-show-optagelser, hvor det har været lidt samme presset stemning. Har det. Altså er det ikke ved at være et tema? Nej, det tror jeg ikke. Nå. det har ikke været ved one-man-shows, jeg har mit første one-man-show, det eneste der gik galt der, det var at, hvad hedder det, en eller anden årsag, så, så det, det var bare ikke, der, der gik et eller andet galt med stemningen på optagdagen, så der var ikke sådan, og der var ikke helt fyldt og sådan og der gik et eller andet galt der, men ellers så var der ikke noget ved det. Ej, okay. øh, nummer to, der var der slet ikke noget, der var jeg inde og få en uh, body-SDS behandling inden showet, så jeg var sådan helt afslappet og lækker, det var totalt, ja. der var sådan helt sendt, da jeg skulle lave det show. Da vi optog vores, var der ikke nogen problemer. Nej, okay. Nå, så er det bare noget, jeg har puttet på. Jamen Jeg har prøvet Indigruen. at lave op. Jeg har prøvet at lave comedy på et tidspunkt, hvor nøjagtigt det her skete. Altså nøjagtigt, det her skete. Hvor jeg havde det så slemt. Men det var at... det år, det skete for mange, var det ikke det? Jo, det skete også for ro. Men jeg husker vi lå på hver vores værelse og brækkede, og vi skulle ned og lave vores fem minutter. Men der var ja. det så slemt, mens det stod på, at jeg næsten ikke kunne gennemføre de fem minutter. Ja. Altså, jeg var så smadret, at jeg kan huske, at jeg fucked min start op til begge shows fordi jeg kunne simpelthen ikke få min hjerne i gang, og den okay. var lidt konstrueret den første formulering, så man kan sige, at det her var jo en helt. Altså jeg stod der en time og ti uden problemer og, ja, ja. og var også rimelig smadret. Så jeg ved ikke hvad der skete dengang. Det må have været, en jeg har, altså jeg er jo nødt til at sige det har været værre dengang gang med kommetet, som jeg tror måske bare at jeg er blevet stærkere, fordi at det kan ikke have været værre end det der skete den her gang. Det er det mest urimelige der nogensinde er sket. Jamen det, det var mere, det var urimligheden i det. jeg synes det. Altså en ting er at det var sket på et almindeligt job. Ja ja. Men det er mere det der med, at det lige kulminerer med optagelsen, og man vil gerne have lige den dag, der har man ro på, ja. og lige hygger sig. Ja. Man skal ikke sidde der med en grå hønsesalat og tænke, var det dumt? Nej, det skal man nemlig ikke. Men, øhm, Men det, det lykkedes, og det alt øhm, der godt, det jeg, har, godt jeg, jeg har haft superfin første afføring lige siden, da ja, jeg ikke har jeg har ikke, gympet, jeg har ikke kastet op, Nej. jeg har det super godt igen, og jeg vil sige, jeg sætter ekstremt meget pris på at være rask den her gang. Det er som om, jeg, har været, ja. jeg var så skidt til sidst, også fordi der var pres på, at jeg, sådan, jeg sætter ekstremt meget pris på bare at være rask lige i øjeblikket. Sådan mm. helt, helt vildt. Det er simpelthen så lækkert, at man bare har det rart, og kan gøre det, man skal, uden at det er en udfordring. Jeg ja. er helt stille og roligt. Ja, men ved du hvad, man skal, lige have, man skal lige have sådan en periode der. Jeg havde også lige, øh, jeg kalder den, uh, The Summer of Not So Much Love. Ja. Yeah. Men lige med hæmoriet og betændelse i tågen. Ja. Yeah. Og sådan lidt øh, Og så noget håndfod mundsyg fra ellen Der ligesom oh, ja, i, rigtigt, ja. i, i, i min udgave Blev til, vil du ikke bare have 20 blister På tungen af gangen ja. Så du ikke rigtig kan det andet noget. end at mærke dit hoved Hele tiden ja. Det var altså det, det synes jeg da også var halvanden måned Hvor jeg begyndte sådan at tænke, det kunne da være meget rart Faktisk at føle sig sund og rask på ja. et tidspunkt igen man Og når man ikke, så det der man bare kunne spise det du har lyst til Ikke sådan, oh nej, hvad er den ene ting jeg Jamen jeg tror til, faktisk jeg helt seriøst at det har været, nu, har jeg faktisk, nu er det ikke for at sidde her og blære mig vel Men siden august, der har jeg sgu været at løb tre gange om ugen, du, og sådan holdt den rimelig, rimelig sundt. Yeah. Det tror jeg lidt var det, der gav mig skubbet, fordi jeg tænkte, nu, jeg nu har jeg, jeg ramt også... bunden, og jeg kan godt tænke mig, at resten af mit liv ikke skal føles sådan her. Yeah. Ja, jeg har jo med mig ud af Fitness World, fordi jeg ikke kommer der mere, så <laughs> ja. jeg, jeg havde også tænkt, jeg ville til at løbe igen. Jamen det er, jeg, ja, det er, det er ikke engang særlig meget, det er, bare lige, Nå, det er bare, rart, de bare lige halvanden, to kilometer om morgenen, yeah. når man har afleveret, og yeah. så lige hjem og får morgenmad, og så er man ligesom i gang. Ja. Det skulle meget rart. Det er godt, så kommer man sgu lige i gang, ikke. Ja. Det gør det gør man, det går man. man Ja, men øh, det var sgu da uheldigt ja. At det skulle, øh, skulle gå sådan Men kan jeg få en jingle dig? og forlade det her emne på? En det øh, det jingle, godt. der minder om noget federe end diaræ Så var den der alligevel, hvad? Øh, øh. Nå. Nå, men prøv at høre her Fra et one-man-show til et andet Ja, er det mit, du tænker på? Nej, jeg synes, vi skal snakke om Romans. Ja. <laughs> jeg havde tænkt dit. Ja. Jamen, jeg ved ikke, jeg har, jeg har jo, jo knapt nok øh, skrevet noget endnu på det. Men jeg har lige offentliggjort. Du lige offentlig. Det er jo egentlig bare det, jeg vil sige. Jeg vil ja. bare plogge dit show. Ja, det synes jeg da også, vi skal. Jamen, jeg har offentliggjort i tirsdags den nye kæmpe store den store Martin Nowak satsning yeah. hygge ja yeah. og det glæder jeg mig til og jeg faktisk jeg vil faktisk godt der du har også valgt at lave kun syv shows og så i Royal Arena og MCH center ja lige præcis, yeah, lige præcis. jeg har også sådan en stor lærhal ude i <laughs> ja. nordvest hvor vi øver allerede nu og så pakker yeah. vi scenografien ned en gang i juni og får den transporteret over det tager nok nogle måneder yeah. og så skal og så er vi, vi lige selvfølgelig lige det afbræk hvor i alt som tager tilbage på yeah, udrensnings ja ja og så får vi fløde nogle pyroteknikker ind for Ungarn der skal stå yeah, for bare præshowet altså ligesom det visuelt man sådan der er der sker mens man venter på showet. Det går i gang ja, Og så tager det fart ikke? Ja. Øh... Og, det er det her, og det er jo i princippet opvarmning til det rigtig store show Ja ja det her det er ligesom bare sådan en øh... ja. Jeg kommer bare at præsentere ja, okay. hvad, den, hvad showet ja. faktisk skal handle om Som så er året efter okay. Så hvor jeg øh, det fyn ind Ja Okay. og så får jeg sat en scene op, der strækker sig fra den ene kyst til den anden okay. og så er det ligesom min opgave at prøve at ramme alle ja. lige meget, så jeg skal løbe ret langt ja. men det bliver, men det det bliver hyggeligt løbe nu. ja, det er det nemlig ja. ja, der tror jeg, det kommer mig til gode de der par kilometer, jeg har lundet ja, i <laughs> tre måneder, det skal nok blive godt der nej, det, det var sgu dejligt endelig at få, få, få det offentliggjort ja. øh, fordi det har alligevel været noget jeg sådan har gået op, sådan vi har gået og pudset lidt med lidt tid mm. og fået lavet plakater og sådan nogle ting så er jeg bare glædet mig til at kunne sige det til folk ja. jeg ved der er jo også længe til mm. Så det er også Det er også lidt underligt Men jeg tror det er en meget god idé Jeg tror det er fedt at gøre det nu fordi ja. så kan man ligesom Jeg tror det er en vigtig øvelse at begynde at gøre det nu For det er også fedt at forholde sig til det som noget ægte i lang tid Mens man skriver materialet Det er også det første show Hvor jeg skal starte helt fra scratch ja. Fordi mit one man show Der havde jeg alligevel en halv time jeg havde lavet på klubtur yeah. og sådan noget. Der, der, der skulle jeg ligesom bare skrive et, et sæt mere. Yeah. Og så sætte det lidt sammen. Og yeah. så var det der. Og så Rage-turen, der var lige bagefter. Det var meget stresset, fordi jeg havde to måneder til at skrive 20 minutter, der skulle være lige så godt. Og så skulle yeah. vi i gang. Øh, og det blev også godt. Og så kunne jeg bare mærke, da vi var færdige med den tur, så havde jeg det lidt sådan... Nu har jeg sgu ikke nogen noter tilbage. Jeg ikke har ikke brugt til noget, og jeg har ikke noget materiale, jeg ikke har udgivet. Og jeg er ved at være lidt... Jeg skal lige have 14 dages ferie fra stand-up Jeg skal lige mærke skal efter Hvad det er jeg er for et menneske nu ja. øh, Og så fik vi det der øh, Comedy festival show Hvor jeg var lidt i panik over Hvad skal det handler om Så ja. fik jeg jo heldigvis en hemryde Så ja. kunne jeg jo skrive om Bom, det man, ikke? Så var den løst. Og så, øh, så havde jeg den her idé til det her show Og det er ligesom første gang Hvor jeg, hvor jeg, jeg har ikke, jeg, jeg, jeg har ikke nogen bidder jeg, jeg, jeg starter fra nul Men så er det jo meget fedt at du har en rimelig defineret tematik, for yeah. at prøve det. Jamen det var også lidt det, der var øvelsen den her gang. Mm. Det var også lidt det, der har været... Jeg ved ikke, om det har været lige så men, men dit show har ligesom også et tema. Ja. Yeah. Og de der mere tematiseret end mit kommer til. Nu de, de, de kan jeg, jo ikke engang, jeg kan ikke engang løfte for noget, jeg ikke har skrevet endnu, men nej, nej. dit er jo bare, det er meget tydeligt, hvad handler det om. Ja. Yeah. Mit kommer til at også, altså det skal være hyggeligt, men der skal også ske andre ting. Ja. Yeah. Og jeg ved det er ikke engang selv nu. Men jeg glæder mig til at gå i gang med at øve mig i at prøve at tænke det lidt mere som et show med en rød tråd. Og med ja. prøver at tænke sådan, jeg, også ligesom jeg kunne se, at du havde gjort det dit med, altså dit var jo ikke kronologisk. Det var nej, ikke nej, sådan, nej, at du bare starter på fødegangen og så slutter nej. ved hendes toårs fødselsdag. Du har ligesom rystet posen, fordi der er noget af det, der passer bedre ind, mens jeg fortæller det her, og energimæssigt skal det her ligge til sidst og sådan noget. Ja. Øh, og og det er jo en øvelse, der er lidt svært nogle gange, hvis man allerede har alle biderne, og man sådan set bare skal klippe dem ud og sætte dem sammen i en ny øh, ja, det, sammenhæng. det vil jeg give Det er også lidt nervepirrende, fordi man sidder til... Altså, jeg er sindssygt overvældet over... Øh, jeg, har virkelig, jeg synes virkelig, at jeg har forholdsvis, forholdsvis har fået mange positive reaktioner. Altså, folk har reageret godt ja. på, at jeg har lagt plakaten op og sådan noget. Men så begynder der jo også at komme sådan en pres på, eller sådan mm. så et man og man tænker... Ej, nu skal jeg jo skrive hele det her show med det i baghovedet, at folk allerede glæder sig nu, og det ikke findes. Ja. Det er også lidt syret, men det er fedt. Ja. Det vil jeg bestemt ikke brokke over. Så jeg glæder mig i det hele taget. Jeg tænker, hvis man tager det som en positiv ting... Jamen, det gør jeg helt klart også. Så, så er det en ret fed energi at skrive med. Jeg tror, jeg meter. lærte det rigtig meget af at arbejde med mit første one-man show. Ja. Både med materialet, men også med sådan processen omkring det, og med al logistikken og sådan noget. Ja. Det var ligesom... Det var ligesom sådan, hvad, hvad, hvad han hedder sådan noget? Når man... Ja, nej, men du ved, når man, prøver, når, man prøver, når man kaster sig ud i noget, og så yeah. øh, får man nogle knups, og så lærer man yeah, yeah. noget. Og så er man ligesom bedre rustet til næste gang. Yeah. Og nu har jeg sgu en bedre... Øh, en større gro. Mm. Jeg er ikke lige så meget i panik over, om det kan lade sig gøre. Det ved jeg, det skal det nok. Og jeg glæder mig til at sidde og skrive på det, og jeg har en meget bedre idé om sådan... Hvor hurtigt skal det her være klar Hvad skal jeg have tænkt over med det her Og hvordan skal jeg løse det altså, jeg, ja. jeg, jeg tænker at det skal, nok blive, det skal nok blive fedt ja. Og jeg vil bare sige til alle jer Der allerede har reageret ret pænt på det Det er jeg bare super glad for fedt. Det er altså dejligt Det er en dejlig ø, energi at have i baghovedet Når man skal sidde og arbejde på noget At man også ved at der rent faktisk er nogen der glæder sig til at komme til ja, det Og at det er noget der skal bruges til noget ja, ja. Der er en funktion ja. med at du sætter dig ned og prøver at skrive det mm. Ja så det helt privilegeret håber jeg da at det ender et sted hvor det hvor det er det jeg kan fokusere mest på næste år. Ja, der er selvfølgelig. Det vil det, være det der er det ideelle, s'nej. Jamen det er jo det man har drømt om siden man startede med at lave standup. Det ja. var da hvornår kan jeg få lov til at have det der liv hvor jeg fokuserer på det mm. og ikke skal presse det ind mellem alt muligt andet lort jeg ikke har lyst til. Ja. Så hvis det kunne være hvis det kunne være året hvor det i skete i 100% den måde, på den måde, så ville det da være super fedt. Det kan også være det gør 100% galt. Det gør det. det gør det ikke. Det kan man aldrig Hvem ved? Næ, men det, så det, det glæder jeg mig sgu meget til. Det må jeg sige. Og øh, så er der jo noget med, at du har fået dig en, øh, en lejlighed. Ja. Og det, Fordi også, sidst altså, vi, øh, Ja, altså det, det har jeg jo ikke endnu. Det føles mærkeligt, men øh, jeg har jo to lejligheder i øjeblikket. Det er nok, ja. det, det er mest luksuriøse tidspunkt, der har været i mit liv. Det er, jeg ejer to lejligheder i den samme bygning i København. Men En til hver kæreste Jeg har jo gæt En til hver familie En til hver Det vil være ret En til hver pikkermand Nej Jeg tror godt Mange mennesker Ville godt kunne være Jeg ville synes Det var ballsy Hvis du kørte Den der tofamiliemodel Men så ikke havde adskilt Det med mere end 20 meters Mellemrum Hvis du ligesom kørte I hver sin lejlighed Samme bygning på Islands Brygge Har du to familier Der ikke ved At hinanden eksisterer Det ville jeg synes Var super fedt Det havde været Hvis du kunne slippe afsted Med det Kør Kør, ja. kør. Men altså lige nu, der min lejlighed stadig lort. Øh, og det er en ikke? Ja, det er ikke bedre med den nye her. Altså. Nej. Øh, det, der sker, er, at øh, den nye lejlighed er ved at blive lavet færdig, og der mangler stadigvæk en del. Der mangler alt el, der mangler et køkken, og så mangler maleren at blive færdig, og så skal der gøres ja. rent. Men og han skal også lige flytte ud. Øh, ja, nej. Maleren bliver færdig i morgen, eller sådan noget, tror jeg. Og så laver de øh, el ret hurtigt efter, og mm. så burde der ikke gå meget mere end en uges tid, før vi kan gøre det rent. Og And move about. Så skal du også lige have dit uh, safe room installeret, og pejsen skal op, og så skal du have carporten, ligesom det det. hvis lisken skal køre op ja, i stuen, præcis, ikke? og den der brandmandstang op til loftrummet. Ja, yeah, lige præcis. Og så, så den der hoppeborg, der ligesom noget, skal op til os, i stedet for det tænke. Flåd noget marmor ind til lokummet, <laughs> ja. og i Og Åh, hvorfor er vi ikke så nogen? Fordi det har jeg nemlig hørt, det, nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men vi har nogle gange siddet i fora, yeah. hvor folk fortæller om unavngivende kolleger, der bestiller fremstillet marmor hjem fra uspecificerede no. landen. Kan okay. du ikke huske det? No. Vi Vil du ikke ønske, at vi var sådan nogen? Jo. Der, når vi sagde, at jeg laver lige nyt køkken, jo. så kunne sige til folk, at jeg går skulle lige at på det der... Sicilianske marmor. Det der, de skal lige pille det ned. Munkemarmor. <laughs> jeg er stadigvæk de ved at forhandle skal, med dem. De er lige ved at kloster ned i Indonesien, så jeg skal yeah. lige... Når stenpillerne bliver lastet og sådan noget, så ved jeg, hvor langt vi er. Yeah. Det kan jeg godt være. Også, det er sådan, nogen, kunne det, så er der jo noget rigtig sjovt ved nybyggeri, i stedet for at ja. gøre det på en måned inden for et budget ja. okay, ja. så skynder man sig, det er meget sjovt hvis det sådan, når jeg har jo købt et chateau ude på Lars Tønskeds mark ja. så har jeg tænkt mig, at jeg bygge en motorvej derude og så renovere <laughs> det lige så stille okay. ja, det er drømmen jo ja, det vil være meget fedt men altså lige nu, der må vi slå slås til tåget med en super lejlighed på bryggen det er da også fedt nok. Det er sygt fedt, mand. Jeg har slet ikke forholde mig til det nu. hver gang jeg var altså, der. Altså en mand der har gået og brokkes over at, han, øh, at hans liv foregik i et rum. Ja, præcis. I to værelser og ikke havde en altan, så er det er meget så det da meget fedt at få flere rummerne, og få en treværelse og et kæmpestort nyt køkken. Det bliver Og når uden at skulle, øh, altså vidt jeg ved, øh, du skal da ikke ud og finde 10 millioner. Nej, nej, nej, jeg skal ikke gældsætte mig selv i stumbo stykker sådan noget. så vi er så så heldige som man kan være. Det eneste jeg mangler lige nu, også? Det er en ny telefon. Ja. Yeah. Men det fikser vi. Ja, ja, det får vi lige købt i morgen. XR for life. Ja, ja, men det synes jeg bare, det, det, hvis, du, altså, hvis det er det, der mangler for, at liv. lever perfekt, så... Uh... Jeg vil sige, alt er perfekt, hvis jeg havde en ny telefon. Hvis jeg havde en ny telefon, ville jeg være så lykkelig. det kan <laughs> <laughs> Men er det er sådan, jeg nogle gange har det. Det er ja. simpelthen så rarligt. Sådan har jeg det med en uh, Porsche 918. Hvis jeg ja. havde sådan en seriøst, fuck alt andet, mand. Ikke min familie, sådan noget, men sådan alle de andre ting, man føler, man kan have Tror du ikke, den vil være sygt upraktisk som familiebil? Jo, det vil den. Ikke den vil være upraktisk som familiebil. Altså i og med, at der vel kun er to sæder og ikke noget bagagerum? To sæder og ikke bagagerum. Ja. Men hvis jeg havde den, ja, ja. så ville jeg blive så glad hver dag, jeg satte mig i den. Men hvis jeg kender dig, dit held og din bilkøbret, så vil du have den i 14 ja, ja. dage før, altså... Så var den gået stykker. Det, jeg jeg ville så ikke kunne betale forsikring den. på den. Nej, og... du vil ikke. nej, Nej, nej, nej, nej. Der liges, de vil være sådan et, er der Callesje også og sådan noget? Øh, eller hvad? Jeg, ved, jeg tror faktisk måske det er en targa, Og du kan nok skubbe et eller andet plastiktag på. Men du øh, ved ikke, jeg, jeg ikke. Men jeg det er bare, jeg så sådan en film i går på Netflix der hedder Apex. Jeg kan godt lide hurtige biler, sådan en superbil, ja. og som bare handler om, hvad der sådan ligesom er sket med. jeg, jeg kan virkelig godt lide, lige besidder i din Patagonia flise, så ser jeg sådan ja. lidt mordtræt ud, ja. og så bare smider jeg kan godt lide hurtige biler. Men det kan jeg sgu godt. Du, jeg ja. synes de fedne, de bliver sådan helt skubpatagtige. Ja, men jeg kan sagtens forstå det. Ja, og så så jeg bare sådan en film om det i går, hvor den der 918 var med, og den er bare slap af. Lækkert, ja, jeg forstår det godt. Jeg har aldrig rigtig interesseret mig for biler. Jeg kan sagtens forstå det, men jeg, jeg ved ikke noget om biler. Og det sparer mig også nogle gange for nogle penge, kan det man sige. sparer for sygt mange penge, at du ikke ved noget om biler. Det er en dyr, er en dyr øh, ting at gå op i, kan man sige. Ja. Hvis man er tilfreds med en øh, Renault Clio stationcar fra Gomo. At høre, det er jeg. jeg er tilfreds med min Kia Ceed, det er en fin ja. bil, der er ikke noget der. Jeg ville heller aldrig nogensinde købe sådan en bil. Så det ville jo kræve, at jeg var en milliardær, fordi det var alt for mange penge at bruge på en bil. Den koster jo, jeg ved ikke, hvad den koster. den koster Jo, det er sådan noget 850.000 dollars, eller sådan noget. Det, Nå, at, det var da også en chat. Jamen, det er sådan en helt absurd pris. Jeg vil lige vise dig den, fordi jeg er ret sikker på, at hvis du ser den, så vil du også synes, den er flot. Det er sjovt, at, altså, fordi i mit hoved er en Tesla jo en luksusbil, ikke? men i forhold til de der, så er en Tesla jo en helt almindelig Nå, det er faktisk det, er det der er, er lidt forfærdeligt, det der, at sådan i forhold til sådan acceleration og sådan noget, der er Tesla jo faktisk stadigvæk hurtigere, hvis det er den rigtige model. Jeg tror, Men ja. den er bare ikke lige så hurtig på en bane, og den er ikke lige så racer -agtig. Men hvis jeg skulle vælge, ville jeg da helt klart, hvis jeg kunne vælge lige præcis den bil, jeg måtte få i hele verden, så ville jeg tage en Tesla Model S med den store batteripak. Ja, done. Den er ja. så sindssygt fed, mand. Og altså det, når man bare kører på el og er helt stille, det er for sindssygt. Ja, og så kan jeg også godt lidt lide, altså, jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, Elon Musk er vanvittig eller genial. Jeg tror, han er begge dele. Det tror jeg også. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at ej, noget han havde rørt med. For jeg ja, forestiller mig, at han Elon rør Musk. ved alle de der Tesla, før det er ud af fabrikken. Jamen lige præcis. Prøv at se her. Det her, det er en af verdens mest ekstreme og hurtige biler. Prøv at se, hvor incognito den er. Er det den? Ja, den var helt stille og rolig. Den var sådan en lidt cool på. Det der er jo for sindssygt. Det kan du ikke køre rundt i ude på bryggen for helvede. Nej, men det er jo det. Det er jo også bare for sjov, men det kunne være sjovt at have sådan en, ikke? <laughs> altså, hvis du nogensinde kommer rulle i den der, så er det i verden, så gider jeg ikke høre mere på det der med. Det går Nej. sgu lidt dårligt, og jeg har, har lige haft tømminger så, så må du sidde have, ja, ja. så må du roskildsyg i den Jamen, her, og jo og har så jeg bare leve med det hver dag, det. hvis jeg kører i den der. Ja, yeah, men du vil ikke selv skulle samle det op. Nej. <laughs> det vil <have> <laughs> ja, du er her folk det er sindssygt. Men jeg kan godt se at den er lidt upraktisk at køre i. Man tror, kører ikke jeg... lige have med familien lørdag. Ej, det gør man sgu ikke. Man kører... Så er det derfor at dem ned Man kører sgu, i, fælde, altså. man kører sgu ikke ned for at få tåret, til grænsen for at fylde med dåsbjerg. Nej, det gør man sgu ikke, så det er ikke en særlig dansk bil jo. Det er ikke en særlig dansk bil, nej. Så skal jeg jo have en Balingo eller sådan et eller andet. Ja, Nej, ja, det går ikke. Nej, det kan jeg sgu godt forstå. Det, der har jeg altså valgt en lidt øh, billigere... Altså jeg, jeg har det på samme måde med det der, bare med teknologi Men så er det også, jeg har bare slet heller ikke råd til teknologien Nej, så. men det er nemmere at få råd til Ja, det er Det, det, er det hvis man nemmere. får samme glæde ud af at købe sig en ny telefon Så er det jo væsentligt billigere, kan man sige meget Hvis ligere. man kan få den samme eufori ja. af noget, der koster 7.000 I forhold til noget, der koster 6 millioner Så er, ja. det, så er det jo så jeg det er rimelig Jeg kan få den eufori af at købe ved ikke en ny telefon måske i morgen Det synes jeg, du skal Ja og Nå, så, men det er altså, så sådan et cover så der ikke er noget der kan ske med den nogensinde. Du skal bare have sådan et håndværkerkopper. Yeah. Du skal bare have en håndværker til at holde. Jeg skal bare have sådan en man kan slå søm i men Så skal bare gå og slå søm <laughs> i men hele tiden der er, kæft, det bliver fedt. Ja, yeah, jeg skal have sådan en med søm <laughs> Jeg skal have sådan en man kan slå dartpille i hjelme. Ja. Yeah. Altså slå. bare sådan en der er så hård at du bare kan smadre metal. Det ved jeg ikke om du kan få, kan du det? Så laver jeg det. Så bliver ham der går og smadrer ting med metal <laughs> Ej, jeg ved ikke hvad der bliver med den tanke der. Jeg havde nok egentlig bare lyst til at sige at øh, jeg synes, det er lidt fascinerende med de der covers, at de er sådan en millimeter tynde, og så er det sådan noget med, at de har forsket i, at hvis de tager noget bestemt materiale og putter ind i en ovn og gør noget bestemt ved det, så danner der sig tusind små bobler, der kan absorberes død, så du kan få noget, der er sådan halvanden millimeter tykt eller to ja. millimeter tykt og så kan det stadigvæk beskytte din telefon herre meget så du kan tabe den for sådan noget tre meter fordi at den, når den får stødet så når det ikke til telefonen det bliver sendt rundt i kofferet jeg, forstår, altså, jeg sådan, er det der vi er nået til med det der skal rundt om telefonen altså jeg synes det er for sindssygt nogle gange de der ja. videoer man kan se hvor de tester det jamen det synes jeg bestemt også det er og nu ved jeg godt at det her det er sikkert sådan noget hybrid, der kommer til at bide med i røren men jeg har, jeg har også altid lidt undret mig over hvorfor folk smadrer deres telefoner så meget hele tiden jeg, jeg går ikke og taver min konstant Det gør jeg hele tiden, hele tiden. Ved du hvad, jeg så, øh, jeg så et klip med Neil deGrasse Tyson ja. Jeg tror, øh, er han i Joe Rogans podcast? Eller ja. noget sådan noget. Ja. Han sidder og fortæller at, det er fordi, Jeg tror, Joe Rogan spørger, hvorfor har du ikke cover på din dyre iPhone? Ja. Og så siger han øh, Jamen, det er fordi at øh, Så er mentaliteten jo, at jeg går og taber den ja. Så det han gør, det er, at han køber sig en ny iPhone Og så mm. hvad fanden var det, han sammenlignede det med? Han sammenlignede det med sådan soldater der kunne lave tricks med deres våben. Ja. At øh, det var, det, det var sådan noget med det, tænkte, det så rimelig voldsomt ud, eller sådan, er du ikke bange for at tabe dem, men ja. det der var med det var at når du øvede dig i og hele tiden gribe dem. Ja. Så betød det at du aldrig tabte dem, ja. fordi du kunne altid instinktivt snuppe den i luften. Ja. Eller så det han gjorde, når han købte en ny telefon i stedet for at købe et stort grimt cover, det var at han tog sin sprit iPhone til 12.000 ja. kroner, og så sad han bare spindede den på en finger og kastede den rundt i luften i flere timer, indtil han følte han havde så godt greb om den at han vidste at den kommer jeg ikke til at tabe. Ja. Så hjælper det så nok også, at han har en eh, HBO-slash-forskerløn Og kan en øh, iPhone hvis ja, og så vil jeg sige Tit taber jeg jo min, hvor det ikke er min skyld Så yeah. det er fint nok, ja ja, jeg holder godt ved den Den her nu, der er helt smadret, har jeg taget coveret af Fordi jeg tænkte, nu er den alligevel smadret jeg har, ikke mm. tabt den siden. jeg har ikke tabt den siden Nej. i juli Overhovedet på noget tidspunkt, hvor jeg har gået den Med den helt jeg glatte, også, jeg glatte, jeg glatte kunne også, he, iPhone Jeg, jeg kunne altså også helst tænke mig øhm, Jeg kunne godt tænke mig at leve sådan et liv, hvor jeg ja. kunne få lov til at gå rundt med men min det, iPhone sådan her, Men det, det er ærligt, det, det er, at det er bare tit, fordi der er, en, så er der en, der går ind i ens arm, fordi du går og ja, ja. på den, mens du er ude at gå, så taber du din iPhone. altså Jamen, det er Så det. står man der. Hvor er vi hen, hvis ikke man kan gå og glo ned i sin iPhone, mens man går en tur? Nå, man, det man jo er jo ikke sådan... et liv, man gider leve. Ja, men du ved godt, hvad jeg mener. Jeg ved godt, hvad du mener. Fink. Men det er da bare, fordi jeg selv... Du skal ikke sige noget, siger. Det er bare, fordi jeg selv godt ville være sådan en type, der ikke behøvede... Altså, tænk, hvis det bare var et greb i lommen, ikke? Mm. Så kunne man jo bare... Ja. Det føles også... Altså, det... Men jeg synes, det... skærmen på den nye er skør? skør. Det ser så vildt ud. Det ser ud som det er en din tegning. Øh, fordi det fylder det hele, hvad tænker Nej, bare fordi den er så ren også. Ja. Ja, men den er også vild, det er, det er lidt man kan godt mærke at de bliver fremstillet til at man skal kigge på dem. Hørte du hørte du Elon Musk i Joe Rogan? han Roy Jones, nej bare det der med at han øh, nævnte at Tesla kommer med et eller andet AI produkt inden for 90 eller Det ved jeg ikke noget om. Den 8. september sagde han, at om to måneder der ville de unveil et eller andet skørt kunstig-intelligent produkt, som ville få folk til at tænke okay, sygt nok. Men er det ikke ham der har været fortæller for om man skulle passe på med det der? Jo, men nu har alle jo været ligeglade, så nu er han sådan lidt fatalistic i sin indgangsvinkel til det, Jeg tror det jo bare freefall, så man okay. jo også bare har lov til at være ham der forsker i det. Jamen, det kan da godt forstå. Han har godt nok mange jern i ilden. Altså ja. inden for det sidste år har han lavet en flammekaster? Mm. Han, han har et borefirma, der bor tunneller. Han har okay. SpaceX, han har Tesla. Nu vil han også lave det der Tesla tequila, Tesla Tequila. Tesla Tequila? Ja, det har jeg læst. Tesla tequila kalder han det. Så vil han lave, jeg ved ikke, hvor er det. er en stunt. Nå, det er det der The Boring Company, Jo, det kan godt være, det i forbindelse med det. Det tror jeg, de det der jeg, flammekaster var jeg, i jeg hvert fald. Jeg tror, det er, de har sådan et firma, hvor de engang laver fjollet. Så kalder han ham der dykker en pædofil, og han har også, ja. øh, han har også lavet det der Twitter-joke. Han kaldte det en joke hvor han skrev et eller andet med, at han ville, han ville tage Tesla af børsen til 420 dollars, eller sådan et eller andet. Så det er jo sådan noget, det, er jo, altså, det kan du nærmest blive dømt for, fordi det er så en ting at sige. Jamen det, ja, men det er, jeg ved, jeg har ingen skid forstand på det der, de der regler, men det er noget med, at du ikke bare må sidde og sige sådan noget som CEO for et firma, fordi så øh, begynder folk jo at købe helt vildt mange ja, ja, de aktier, panik. og så stiger prisen kunstigt og sådan noget. Jeg tror, han er rimelig, jeg tror, han er rimelig bims, mm. men og indtil videre har han ikke slået nogen i altid, jeg ved, så mm. han er jo også meget cool. Jeg tror, han er meget vild. Men jeg tror bare, han er ekscentrisk på den måde, at de er bare det, de er, og så du ved, ja. må man ligesom kunne tage det eller leave it. Han virker rimelig intens. Ja. Jeg tror ikke, jeg kunne leve hans liv uden at få Roskilde syge hver dag. I hver jeg hvert fald. tror, jeg ville have så dårlig mave, hvis jeg var i Musk. Er du sindssyg? Men han har jo også bare i lang tid skulle kæmpe med overhovedet at nå det der mål for, hvor mange model er, de skulle bygge. Nå. No. Hvad er det for en af dem? Jamen det er den nye Den der man har kunne forbestille Som du, du har kunne forbestille i et år nærmest Og jeg tror først De først begynder at få dem nu Og nogen skal vente de to år på den og sådan noget. Jeg tror bare det er Nå. Er det den der lille en? Ja men jeg tror det Må jeg lige prøve at google Er det den noget? der Volkswagen Jamen prøv lige at vende lidt Jeg tror den hedder model 3 Så kan du lige prøve at se et billede af den Så kan du fortælle mig om det er den du tænker på Den ser Hvis jeg søger på model 3 Så ser den sådan her ud Jamen det er den lille det er ja, den, som alle mandsbilen. Ja, men det er det. det er det. Og den har de jo kæmpet lidt med at kunne nå at producere lige så mange af, som de solgte. Så er det sådan noget med, at så han bare sat nogle øh, midlertidige fabrikker op ude på, altså taget de der parkeringsarealer og sat nogle kæmpe op, og så er produktionslinjen derude og sådan noget. Jeg tror, det er rimelig hæftigt. Så er det er rimelig hæftig forretning, han ja, kører. skal bare laves noget. Ja, det kan godt være ham nogle gange. Ja. ja, ja, ja. Nå, jamen hvad fanden? Er der sket noget mere vildt i vores liv egentlig? Jeg tror, at jeg er ved at være der, hvor jeg synes, at jeg har dækket sådan uh, the basics. Ja. Yeah. Ja. Øhm, yeah. Jeg kan ikke engang huske. Det er jo også lige med at tænke på, hvornår, hvad, hvornår snakkede vi egentlig sidste sammen i den her sammenhæng, og hvad fanden er der sket siden? Jamen det sidste, vi snakkede om, det var, at jeg lige havde fået ja til at få en ny lejlighed. Men det var alligevel i sommer så. Ja, ja, det er det. Det er jo snart to måneder siden. Kender du det der med, at man har sådan en periode, hvor jeg, jeg også, synes, sted... jeg har haft travlt? Ja, Men jeg kan ikke sådan lige Når folk spørger hvad jeg har lavet Så er det sådan noget vagt noget Men om så er jeg gået og pillet lidt ved det Og så skulle jeg lige skulle lave det her teogram Og så skulle jeg lige lave det her Jeg er ja. ikke sådan øh... Nej Jeg har haft pækketravlt Så jeg føler bare at Nu er jeg sådan lige ved at komme ud På den anden side af den der boble Ja øhm. Men jeg synes, det er mærkeligt, at det ikke snart ikke bliver koldere. Jeg ved godt, det er en mærkelig ting det at sige det også igen og igen. Men sådan, det gør det nu, kan jeg fortælle dig. Jeg synes bare, at det, er, det er lidt irriterende, at det ikke snart bliver vintervinter. Vinter. Nu, nu, det er altså, irriterende? Man, ja, fordi at det er, man bliver så bevidst om, at vores miljø er sådan lidt fucked, når det er sådan her. Så Nå. det ville bare være dejligt, hvis vi kunne bare lige få lidt års tid. Også fordi jeg synes, at min krop mangler det. Ligesom hvis det mm. var lyst hele tiden, så mangler min krop også nu. Og nu. Det har været lang tid undervejs, men nu skal vi igennem den der tørn, der hedder vinter. Og jeg gider ikke her, at den er så forsinket, at den først rigtig slutter mega abrupt sådan halvvejs ind i april. Og så pludselig kommer der en masse sommer. Altså, Nej, det kan jo godt forstå. Du ved. Jeg kunne godt lige tænke mig, at nu kom der en vinter. Men jeg vi synes, det var meget lækkert på. med en sommer, hvor man ikke behøver at have vinterjagt på. Det ja, kan man meget jeg meget godt lide. Jeg er jo sindssygt, mand. Sommeren har ikke fejlet en dyt, bortset fra at den har varet til midt sidst i oktober. Det der miljø, det er jo dødt. Det lige så godt ja, Det er afskrevet. helt færdigt. Det går så godt bare, Men nu kunne jeg bare, bare godt tænke kæmper. mig rigtig vinter, hvor man sådan får lyst til at bage kage og drikke te og spise marmelade og se alle de der serier, man ikke lige har noget at se. Ja, det kunne være lækkert nok. Det, kunne, det Ved du hvad? Det må faktisk godt komme i morgen, fordi jeg har. Jeg har besluttet mig for, at jeg godt må spille lidt PlayStation i morgen. Ja. Jeg har ikke. tror jeg ikke, jeg har tænkt. Har du den. købt uh, Red Dead? Jamen det har jeg nemlig. Oh. Så uh, jeg tænker lige, uh, Sofie skal bare arbejde i morgen. Ellen skal afleveres Jeg har lige en 3-4 timer alene oh, her Det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve det. Har du spillet det? Nej Altså det er gamle? Det, det, Nej Men det nye ser så sindssygt ud Jamen det skulle være det største spil Rockstar Games har lavet Det skulle være større end GTA V arealmæssigt Og det skulle være Jeg sad og så noget, noget faktum Og så er det på hest Ja ja men, og de, men det er sådan noget hvor de har Hvad fanden var det Jeg kan ikke huske tallene Men de har skrevet sådan noget 20.000 siders dialog og historie og sådan noget Wow. Og hver eneste NPC har sådan noget Altså 800 siders dialog Altså det skulle være sådan noget med At du kan spille det igennem Mange gange Og der sker aldrig det samme oh, Du kan sig. ikke opleve det hele Og du øh, påvirker jo Altså du påvirker spillets udvikling Det er sådan lidt Hvad er det det hedder det der du har spillet? Skyrim Ja yeah. Er det, er det ikke no, er no, er det uh, også? Witcher Witcher ja. Det skulle være sådan lidt det der med din, Hvad er, er valg ja, okay. Har konsekvenser Og du kan ligesom ja, ja Bla bla Det ser bare fedt ud ja. Og jeg tror ikke jeg har haft tændt min Playstation I et halvt år Så nu tænker jeg Nu må jeg godt lige Tre timer i morgen ja, Bare lige kig på det Det ser sgu meget vildt ud Så hvis det kunne sne og sådan noget udenfor mm. Og jeg kunne undgå at få Roskilde syg mm. Så ville det faktisk være en rigtig god fredag Ved du, jeg ønsker lige præcis den fredag for dig det er, hvad, hvad for en fredag skal du have? Jeg tror jeg skal have sådan en fredag Hvor jeg skal have noget sindssygt lækker mad Og så skal jeg hygge mig sammen med min kæreste En wrap måske med noget kylling eller kyllinger Jeg tror du kan regne med At det bliver en langtidsstegt nakkesteg Hvor de ikke har taget sværen af Det lyder fandme også lækkert ja. Det lyder kraftigt med lækkert. Jeg fik lyst til fleste af sandhedsvis sidste uge. Det kunne mm. jeg stadig godt hen. Ja, det er også lækkert. Men skal vi så ikke bare skal vi, ikke, skal vi så ikke runde af og så gå ud i verden jeg. og få det til at ske på en jo, eller anden måde? jeg tror jeg skal have en kage nu. Ja, jeg, jeg tror jeg vil gå ind og. Nej, lige... jeg skal have et med Nej, Ej, hvor skal jeg have et Så skal du gå ned til bærerne eller noget? Det kan de godt finde ud af. De af. Det kan de godt finde ud af. Jamen altså, skal vi så ikke bare sige, at øh, det tak var for den her gang, og så går der kortere tid til næste gang? Ja, skal vi ikke aftale det? Nu er vi ligesom tilbage for sommerferie. Tilbage med pikken i postkassen, håret i sidevinden, øh... Ja, yeah. lige præcis. Bada bane, bada bum. Kønshårne i... Vindretning. <laughs> yes, lige præcis. Jamen altså, det var sgu dejligt lige at få prikket hul på bumsen igen. Ja, jeg kunne håbe... <laughs> jeg håber, jeg kunne lide en kop uh, lunken saftig juice, ikke? Bare... Martinse. De to uh, ufrivilligt åbne kropsåbninger. De to menneskelige i Yes. <laughs> vi ses, <laughs> skulle bare forhåbentlig snart. Aj, oh. jeg regner helt på pumsen, ikke? Det roligger. Ja. ja, nu skal jeg op på den her så kan ja. vi lige op. så poppede vi den. Ja. <laughs> Bumsejuice. <laughs>